Välkommen, välkommen till vår tredje, tredje poddavsnitt det här året. Och idag så kommer vi prata om ledarskapet. Vad är en bra ledare? Vad är en dålig ledare? Hur ska man vara som ledare egentligen? Och vi kommer också diskutera härskarteknik. Vem har inte varit med om det där? och bli klappad på huvudet, lilla gumman. Eller någonting liknande. Så det kommer vi diskutera idag. Men först så börjar vi och inleda med hur ligger landet till egentligen? Hej Louise! Hej Teres! Hur har du det? Jo, jag har det bra men jag, jag, är lite, jag känner mig lite stressad över allting som jag har att göra och som jag inte gör. Det är så att jag är prokrastineringens mästarinna, det vill säga jag skjuter gärna allt framför mig. Och det vad, så... vad betyder det där konstiga ordet, betyder det det? Ja, det betyder ja. att man skjuter upp saker hela tiden. Mm. Det är ett jättebra ord, eller är det det? är ett jättebra ord om man vill härska över någon. Det kan jag vi började, prata om sen då. Jag börjar redan med att säga ett ord som kanske inte alla förstår för det Det är i alla fall det att man gärna skjuter upp saker till morgondagen. Och jag gör det. Mm. Så har jag alltid gjort. Och det är precis som om jag inte är kreativ förrän jag har liksom kniven på strupen. Och det har ju alltid funkat. Men nu har jag väldigt mycket att göra. Dels så har jag ju en debatt nästa vecka i riksdagen. Om kulturarvet. Och sen så har jag liksom några årsmöten som man ska planera inför. Och så är det några möten som man ska sitta ordförande för. Som man behöver läsa på. Och sen har någon två grejer till helgen som jag ska göra. Och sen är det det och sen är det det. Och så ska jag skriva det och sen en debattartikel. Och sen så fyller jag ju 50 nästa helg. Och jag ska försöka planera ett kalas som du i och för sig är en del av. Ja. Så jag vaknade i en och var alldeles kallsvettig. Men, men visst, det här kommer ju gå över. Så och jag så tyckte du sa att du hade stressat hela natten. är stressat, men svettas har jag gjort det är inte så farligt för jag tänker att alltså, om man har långvarig stress, och, och, då är mm. inte detta bra. Men nu är ju det här. Det är, mm. det är denna veckan och nästa vecka. Mm. Sen så hoppas jag att jag blir färdig. Men det handlar också om min egen oförmåga att, att strukturera upp mig och ta saker, planera min tid. Då sitter man ju där i slutet med allt. Ja. Mm. Eh, jag att jag hela tiden. Det låter som att det liksom har någonting med urin att göra. Ja, klästa vatten. Nej men visst har det Ja. Ja, Men när man kan använda sådana där eh, fina och svåra ord. Då är det en maktfaktor. Språket är ju det. Om jag säger verbalt så mm. då har man makt. Liksom. Hur är det för dig förresten? Du sitter på ditt kontor nu, ser jag. Ja, nu sitter jag på äh. mitt kontor. Ja. Jag ska snart äta peppig lunch med dig och med ja. två andra finningar. Lisa Kettil som är oppositionsråd i Munkedal och Louise Åsenfors som är i regionen. Och du lyckas vi som sagt. Kan vi ja, se? men precis. Ja. Och peppa varandra. Ledare måste peppa varandra. Ja. så ofta det. Så vi skulle vilja träffas, men vi träffas ju ibland. Och det är ju jätte för ibland mm. så är man ute och seglar iväg någonstans. Och, och när man sitter på sin, sin kammare själv och tänker. Eh, och då är det så skönt att ha er, för ni kan ju också säga att nu är du helt upp och cykla. Du får lugna ner dig. Så att man både peppar och, och liksom stöttar och inte, men också kan. Eh, jag, får, jag, jag tycker att jag får bra vägledning av er. Ni leder mig rätt när jag är ute på vilda Det är skönt. Men man, alla behöver nästan ha en sån grupp, tänker jag. Ja. Och, alltså, jag, jag tänkte, eller, när vi hade, jag var på ett ställe så kom det fram en, en kvinna som tillhör ett annat parti. Och så sa hon så här, ja ah, men nu när du ska bli liksom kommunalråd det var innan jag gick upp till då. Eh, Hur Kommer du ha någon mentor och så nu då som liksom ska vägleda dig? Eh, Nej, så jag, det har jag inte så Fast för mig så har jag ju en massa mentorer och den här gruppen är ju extremt viktig. När har olika politiska erfarenheter och har liksom varit politiskt aktiva olika länge också. Vilket gör att det blir en sån vinning. Och sen, när vi inte träffas så har vi ju en chattgrupp på Messenger som vi kan liksom kräkas lite ibland. Det är ju, och vissa gånger så räcker det med att få kräkas lite för att kunna gå vidare. Men just det här, men vad ska jag göra med det här nu? För det kommer ju liksom utmaningar på vägen. Och, och ibland så är det svårt att ta de utmaningarna helt själv. Och alltså, jag har alltid varit så ända sedan jag liksom kom i en i, i partiet. Att jag väljer de som jag behöver och, och drifta olika saker med. Så, inte för att jag inte vill prata med... Eh, vissa personer utan det är bara för att men den här personen är bra på det här och då ringer jag och pratar, hur ska jag göra med det här eh, men ibland så är det ju så att det kan röra någonting som är lite känsligt i ens eget arbetarkommun och då behöver man liksom diskutera det med någon annan och då blir ni liksom som min kurator för alla har tystnadsplikt liksom. och så kan vi bara, ja vad ska jag göra med det här ja. eh, och det gör ju mig till en bättre ledare Mm. Eh, så att, och, och även politiska frågor som jag inte riktigt förstår mig på då kan ju jag fråga er hur, hur har ni gjort här och hur kan jag tänka här och så? sen kan jag tänka annorlunda efter att jag har pratat med er men, men bara att man får lite input här och därifrån så att eh, det, ja. det är viktigt det vi är onykligen en ganska märklig roll att vara ledare i ett parti och alltså i, en, i, ett, i ideella organisationer eller folkrörelseorganisationer och kommunalråd eller mot det är en helt annan grej än att vara anställd som en chef mm. mm. det, är, det. är väldigt tacksam för att jag ska träffa er i eftermiddag, då kanske ni kan lugna mig lite, eller rättare sagt, ni får la säga att ni får la spasa att göra saker <här> <här> <här> <här> <här> ja precis för det här Ja, precis. Du får lugna ner dig nu när du är snart är 50 år och har levt halva delen av ditt liv. För du har väl tänkt att du ska bli hundra år, va? Ja, men du får lugna ner mig lite också, kanske. Ja, och äta lite mer sill. Jag tror att det är sillen som gör att de blir så gamla här ute. Jag äter inte så ofta sill, men jag äter fisklivrolja. Jag äh, mm. så där varje dag. In, du, du tar inte så här... Intar det liksom på en sked som man gjorde jo, när man var liten. Jo, det har jag faktiskt också gjort. Jag tycker ja. inte att det är så men, men, men sist så köpte jag faktiskt kapslar. Det kanske är lättare. När jag började jobba här i Soternäs ad via en fabbror så, eh, så berättade han det. att En sak som han kunde sakna och längta efter det var hans mammas eh, fisklevesås. Oh. Ja. Alltså det när, jag var så liten, när jag var liten tyckte jag att det var så äckligt. Men nu när jag är liksom så gammal så kan jag sakna smaken. Ja. För då kokade hon liksom fisklever och så gjorde hon någon slags sås. Då. För att de, det fanns ju inte fiskleverolja på den tiden. Utan då fick man koka fisklever och så mixade hon typ den från vänster. Och gjorde det som liksom någon slags persamelsås. Liksom. Uh. Komisk, nu håller jag, på med, jag håller på med kulturarvsfrågor håller på med kulturarvsfrågan i riksdagen. Jag studerar det ska debattera på onsdag. Mm. Och jag sitter och funderar på vad, vad, egentligen, vad egentligen kulturarv är. Det finns, ju, finns ju många olika typer av kulturarv, både såna fisklever olja oljasås. Är kanske kulturarv i Boslätt. Men, det är, men det är så jag kan ju inte min mormor var ju den som som hon lagade ju jättegod mat. Allt från grunden. Och jag vet att hon mm. gjorde någon inkokt mackrill. Som jag alltid... Gud det är så gott. Jag kan ju inte sånt. Alltså, det har verkligen försvunnit efter mormor. Mm. Jag har inte fört det vidare på något vis. Och nog inte min mamma heller. Så det, det är så tråkigt. Jag önskar mm. att jag var lite mer intresserad. Och kunde så, fråga Henne. Kan inte du lära mig? Kan inte jag få det här receptet? Eller kan inte du visa mig det här? Mm. Men man var så himla ung. Så när man var 20 och var hemma hos mormor så var inte jag så intresserad av att handarbeta eller lära mig hur man skulle koka mackril. Men jag, kan, jag tycker det är synd nu. Jag har inget intresse direkt heller. Tänk om jag skulle börja göra med det nu det med. Då har jag ju stressat sönder mig. Jag, jag, vet ju vad, jag, jag vet ju vad du behöver ha för bok i present när du fyller 50 år. Du ska ju ha en sån här bok av hon Barbro som har skrivit för Boersländs museum, så här receptböcker. Ja, så du kan göra äggost och sånt där menar du? Ja, men precis. Ja. Och där står det säkert också. Något recept på makrill eller så. Hon har väl gjort det även för Vitlycke museum, va? Nej, okay. se. Ja, ja. Hur, hur man lagade stenålders ja. eller sån här, av kosten på den tiden som man gjorde de här hällrissningarna Jag tror att det finns att köpa på det museet. Mm. Och jag har ätit sådana kakor och de var inte goda. Jag, <laughs> jag är glad att jag inte lever då. Jag vill inte, får man får man säga så att jag säger tack men nej tack till en sån present. Jag tror att då lägger det ännu mera press på mig om jag skulle behöva stå och göra äggost på förmedelarna också när jag... Alltså, ja, det i den här familjen så. Är det Peter som ska ha den alltså? Ja, vad ja. Är det Peter som ska ja, ha den presenten? Ja. <laughs> en en 50-årspresent till Louise som Peter får ta jag över. <laughs> jag har sagt till Peter att om man kommer med någonting som jag behöver i mm. typ en skruvdragare eller, eller något sånt där som han tycker att jag behöver, då, då kastar jag faktiskt ut honom. <laughs> Jag sa här på att jag vill köpa en ny eh, strykbräda. Men det är ingenting jag vill ha i 50 procent direkt. <skratt> <skratt> Sen har jag faktiskt allting redan. Så jag behöver faktiskt ingenting. Jag vill bara att ni kommer och förgyller kvällen. Ja. Ja, vi får väl se om det blir någon liten receptbok eller inte. Då. Annars kanske Elvira tar över och tycker att det här, det här vill jag lära mig att laga. Jag, sett, jag fick ju att Tova, min äldsta, att sådana små äggostformar. Hon jobbar ju på steningsbageriet eller ja, ja, i Stensjö, det det. Ja. Där de hade sådana. Så, så, så att ja. så, så jag till Tova, sådana vill jag ha. Det är ju perfekt att göra äggost. Det är bara jag som äter äggost hemma. Väldigt gott. Men använder ja. du dem då? Nej, men jag, har inte, jag har precis fått dem. Ja, ja. Hon kom hem och gav mig dem i present för jag sa att de här vill jag ha och så kom hon med två sådana paket. Jag tror att det är fyra formar i varje och de är ju jättesmå. Men det är ju perfekt för att om jag gör en sån stor äggost brukar jag göra till påsk så är det bara jag som äter och jag får äta äggost i flera dagar. Liksom. Ja. Det är jättegott. Jag tänkte... och det är jättegott. Okay. Nästa gång. Mm. Vår lilla klubbre. Då ser jag fram emot att få äta eggost. Ja, okej. Okay. Jag kan göra sådana små former till när ni kommer till mig. Nästa gång ska jag göra det. Och inte med sill då. Utan jag brukar äta med björnbärsylt. Ja, det är klart. Men för mig ju med sill. Gjorde man det? Mm. Mm. Eller jag tror att det är folk som gör det fortfarande. Men ja. Man... ja, men då var det ju inget socker i den. Utan då hade man ju liksom lite sälta i egosten istället. Vad jag har förstått. Men den varianten har jag aldrig ätit. Så riktigt så förtjust är inte jag i sill utan jag äter det på påsk och jul och liksom. Eh, men jag kommer aldrig vara den som äter sill på ägget till frukost utan då får det, ska det vara kaviar. Jag ätit, gillar du det här sån här kalles kaviar? Fint och mm. Det är fina grejer det. Jag äter det mesta men just kaviar som den typen av Ja, jag kan inte ens kalla det för kaviar men jag är lite snobbig där vad eller kaviar det är nog mitt iranska arv. det ska ju liksom ja. vara Iransk kaviar om du ska ha någonting på ägget men det smakar ju inte samma sak liksom Nej, den det. Det är liksom, det här den här är ju rökt och lite sockrad och med, ja. med tomatpuré att det blir det äckligt men när jag var liten jag är ju uppvuxen med idens kaviar åh gud den är så äcklig va den är ju inte, jag vet inte om den är kallrökt eller någonting, men den var väldigt stark. Så jag vet att första gången jag åt en mildrökt kaviar så det var då jag insåg att jag egentligen gillade kaviar. Innan så åt jag alltid en Eiders kaviar på, eh, hemma då när man åt ägg och sådär, men det var aldrig någon riktig höjdare det var nog innan jag fattat att man ens kunde ta salt, tänker jag. Jag kan inte komma mm. ihåg att vi någonsin åt salt på ägget. Det kan jag göra idag om det inte finns kaviar så kan jag äta salt. Det spelar ingen roll. Men mina barn äter aromat på, vilket jag tycker är vidrigt. Men tiderna förändras. De gör det. Och då. Ja. Du, vad konstigt, för vi, innan vi började på här nu så pratade vi, satte vi lite grann om oss. vad ska vi prata om idag då. Och då skulle vi prata lite om ledarskap. Och nu har vi ändå pratat tio minuter om kaviar och ägg och sill. Det är ganska roligt hur man bara kan på. gå. Ja, ja precis. Så, så då kan vi väl gå vidare på ledarskapet. Ja, <laughs> ja. ja Jag gjorde faktiskt så att jag har läst på lite granna här. Och så vill jag ta ett citat ur en bok som jag har som heter Chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Och då är det en, en person som liksom har sagt någonting här då. För mig som chef gäller det inte att kunna eller vara bäst på allt. Snarare ska jag ha medarbetare omkring mig som kan sina saker och som ger det till mig. Jag har inget behov av att vara bäst utan ser hellre kompetenta medarbetare som hjälper mig. På det viset blir ledarskapet väldigt behagligt. Jag behöver inte göra saker utan det är de som ska göra det åt mig. I mitt ledarskap försöker jag träffa mina medarbetare så mycket som möjligt. Vid ett möte på en annan plats i regionen satt jag ner med några kvinnliga medarbetare. Och det visade sig att vi alla hade samma fritidsintresse. Att segla. Efter det samtalet kom en av mina sektionschefer och berättade vad en av de närvarande medarbetarna hade sagt. Jag tror på Sofia. När hon fattar beslut så kommer jag följa dem. Mitt samtal med dem visade på respekt för dem. Och det är det som gör det. De ska känna att de kan kontakta mig när något är fel. Och att de kan få ett gott bemötande tillbaka. Det är den vissna för mig. Mm. Mm. Jag har också några såna här eh, eh, händelser i livet med, med ledare som jag har sett. Som jag, som jag har liksom tagit fasta på. Och det ena är en, en kvinna som jobbar i Tarnhus kommun. Som... Eh, som eh, hon var inne på kommunstyrelsen och skulle göra någon föredragning. Hon satt med men det var en annan person då, hennes medarbetare som gjorde föredragningen. Och så fick den här medarbetaren hon fick lite kritik av kommunstyrelsen. Och med en gång så reste sig då chefen upp och tog den kritiken. Och jag har tänkt så mycket på det för hon lät inte sin medarbetare stå där ensam och få kritik utan då gick hon in hon in. Och, och tog liksom mm. över så att kommunstyrelsen vände sig till henne. Liksom. Det var hennes roll. Det tycker jag var... Alltså jag har tänkt jättemycket på det. Sådana ledare mm. jag ser som inte, inte puttar sina medarbetare under vagnen för att man liksom ska, ska stå det själv. Liksom. Utan hon, hon mm. tog på sig den kritiken. Eh. Och sen så det hade jag... En... Ja, det är bra. Och sen så hade jag en en, en chef en gång som hade en han var rektor på en skola jag jobbade på. Han var pensionär, men han, han kom in ändå, som gamla lärare alltid gör, liksom, och styr upp när det var problem. En gammal tidig rektor hans ledarfilosofi var att man ska få, ska se hur det var, då? bröm och utmaningar varje dag. Ska se. Man ska få bröm och utmaningar varje dag. Man ska varva ner till klockan fem. Tom promenad på kvällen och var utvilad till semestern. Det var hans. Den körde han med oss. Och, och det kan man tycka liksom att, att det är lite löjligt. så, Men om man verkligen liksom tar till sig vad, vad han sa. Så är det ju klockrent. Man ska inte mm. vara en visktrasa när semestern kommer. Man ska inte vara helt utarbetad. Man ska vara hem och känna när man är hem, går hem klockan fem. Ja men nu har jag Nej. gjort mitt för idag. En promenad mm. är liksom alltid bra, det är friskvård. Och så behöver man lite utmaningar så behöver man bröv. Mm. Mm. Det blir ett hållbart medarbetarskap. Mm. När man känner det. Tycker det var... Ja, Väldigt ja. bra. Ett ja. bra citat. Mm. Det kan vi ta med oss. Jag skulle också behöva gå ut och gå lite mer klockan fem. Ja, tycker du ska göra? <laughs> jag ska säga till alla att de får sluta ha sin massakvällsmöte så jag inte gå ut och ta en promenad ja, det, det, det, det bästa i sig under covid så kunde man gå ut och promenera samtidigt som det var teamsmöte ja. men det kan man ju inte längre Vi kan man ju inte ska, längre vill alla träffas ja då blir det inga promenader men det hade varit gött att ha haft en walk en talk istället kan, ja. så är det nästa styrelsemöte så kan man säga kan vi inte ha en walk en talk samtidigt liksom som vi tar <laughs> beslutet men det är jag, är, jag, har haft så mycket, jag har haft bra chefer och jag har haft så dåliga chefer, det kan man väl ändå sitta här och säga nu. Mm. Men det jag uppskattar mest är ju när ledare är liksom prestigelösa på något sätt. Och, och för många år sedan så jobbade jag i särskolan och då, där, där skulle man jobba med händerna på ryggen. och Det betyder att man skulle arbeta bort sig själv. På något mm. man, får, alltså man ska inte dyka på de här barnen och hjälpa dem att hitta skosnörerna, eller sådär, för att det går fort och enkelt. Utan målet är ju någonstans att man ska, att man är, man ska göra sig obehövd. Mm. Eh, och, och jag tycker att det är samma sak när man jobbar som lärare med, eller man jobbar som socialarbetare, vad man gör. Att målet mm. är att de här människorna som man jobbar med, de ska inte behöva en. Det är då man har gjort ett bra jobb. Och lite samma med ledarskap. Någonstans som ska göra sig obehövligt mm. Och det är ju så. Det, jag, det är ju säkert ganska svårt för vissa. Om man också som politiker gärna vill vara i centrum. Det är det ju. Men... Ja, det kan jag ju känna i en, en utmaning här. Att, att alla är nog inte på samma ledarnivå som jag är. Så för mig så är det precis som du säger. Mm. Jag känner att. Jag ska ju inte vara inne och röra i allting som medarbetarna här ska göra. Jag ska inte ge uppdrag hela tiden till dem att göra saker och ting utan det är ju deras jobb. Jag har ju ett yrke i ett väldigt fritt arbete som undersköterska på hemtjänsten. Och jag menar, skulle jag behöva ringa till min chef varenda gång det skulle vara någonting som var oväntat som inte stod i min arbetsbeskrivning att jag ska göra så hade ju hon varit nedlusad med hon hade ju inte kunnat. Och vi hade ju inte kunnat arbeta på ett effektivt sätt om jag skulle vara tvungen att få ta på någon så fort någon behövde gå på toaletten fast det inte stod att man skulle göra det och så eller man behöver hjälpa dem för att det är, det är larm eller att det är någonting annat så. Så att nej, man måste lämna, man får, man, får, man måste liksom lita på att de gör det de, ska göra och man märker att man inte gör det de ska göra då är det ju ett annat problem för då gör man ju inte sina arbetsuppgifter på rätt sätt liksom. Nej. Så att, men jag har också haft bra chefer och haft dåliga chefer och de som jag har uppfattat som bra chefer det är de som engagerar sig. Man engagerar sig, man vet när ens medarbetare jobbar. En chef hade jag att när man ringde till henne så då visste hon om jag var på jobbet eller om jag var hemma. Och nästa chef, jag hade kunde ringa mig när, lite när som helst och var lite förvånad över, Ja, är du ledig idag? Ja, äh, ja det är jag. Och, och, och då känns det som att då har man, från att gå från det ena till det andra, så, och då menar jag inte att den chefen liksom satt och kollade oss vad vi gjorde utan alltså, det var rent. Man känner att man är uppmärksamma på något sätt, fast på ett väldigt litet sätt. Mm. Det behöver inte vara så stort. Nej, det är sant. Men de säger ju det att som ledare så ska man liksom inte putta folk framför sig utan de ska följa en. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att man tänker på det när man har ett ledarskap. Och då är det ju som du säger det, att hålla händerna eh, bakom ryggen och så... Eh, och ha tillit. Ja, liksom. och, och jag tänker ibland nu, ju äldre jag blir, <tänker> så här, man får ju ha tillit till människor eh, och, och, och, och förstå att, och, och så som både du och jag, eller jag har ju ett ganska stort kontrollbehov och det är ju löst. det får man ju försöka släppa och så man tänker att, att det kanske inte blir som jag gör men det blir bra ändå och det kanske faktiskt blir bättre för jag sitter här i min kammar och, och funderar på mig själv och det kanske inte är alls är bra utan någon annan kan göra det i minst lika bra på ett annat sätt om jag bara har tid till att, mm. att någon annan faktiskt också kan. Men det är ju... Är det svårt att vara socialdemokrat och vara ledare? Jag tänker med våran folkrörelse bakgrund och, och... Egentligen så ska det ju inte vara speciellt svårt att vara ledare. Jag tror att det ibland... Så kanske en del upplever att det är det. Men jag menar, det som ledare så ska du gå i bräschen för att rörelsen ska hålla igång. För du kan ju inte gå själv och så ha motor stannat. Då kommer du ju ingenstans utan då står du och stampar på samma ställe. Så jag tror att egentligen så är det rätt lätt om man bara förstår hur man ska göra. Och jag tror att... Eh, Idag så förstår vi nog mer den här delen med att vara ledare i partiet än vad vi har gjort tidigare. För vi har ju väldigt mycket ledarutbildningar där vi får tillgodose oss alla de här delarna för hur vi ska bära oss åt för att vara bra ledare helt enkelt. Jag har egentligen alltid haft så svårt för det, för det ordet liksom. Eller, Mm. Eh, och att definiera mig själv som någon slags ledare. Jag har alltid känt att inte, inte är väl jag, eller vem är jag och ska leda andra, eller jag har aldrig velat, eh, velat definiera mig som en ledare på något vis. Mm. Och för flera år sedan så var det någon som gjorde en intervju med mig, jag tror att det var eh, efter man har gått på någon ledarutbildning på Bomersvik, så skulle man intervjua någon som man hade som ledare i sin närhet. Och då fick jag frågan om jag ville bli intervjuad. För att det var någon som tyckte att jag var en bra ledare. Och det var, det var jätteroligt. Men jag blev ändå så förvånad då. Jag tänkte, men jag är ingen liksom, ledare. Man har, lite svårt, då, och, jag har, lite, jag har lite svårt att se mig själv i den bilden. Fast å andra sidan, det är precis det man är. Både du och jag. När man har de... Rollerna i partiet eller också kanske i de arbeten man har haft. Så är man ju faktiskt det. Ja, alltså för det. Jag har tänkt... då känns att tänk... man förhäver mig lite. Eller liksom det. det är lite jämte kanske som kommer in. på mm. tror jag att jag är. Men jag har funderat mycket på det så här. Men alltså hur är jag som ledare? Och jag ingen... Alltså jag har aldrig sett mig som en person som... Ska leda någon eller vara chef över någon eller så eh, Utan eh, jag har varit en annan person har jag alltid tänkt. Och det kanske är bra att jag har tänkt så då. Men jag har ju alltid varit Sora syster. Jag har ju aldrig varit lilla syster till någon. Utan jag har ju alltid varit den som har varit äldst. Och, och de säger ju det att man har eh, andra ledaregenskaper. Då, så jag, jag styr nog en hel del ändå. Hemma i alla fall har jag nog gjort det. Eller det har jag. Jag ska, jag, ska vara så, jag ska inte vara så som du utan jag har styrt och ställt hemma och jag styr och ställer hemma nu också. Ja men det gör jag med så det är ju felhjuligt att tror att man... Ja precis. Så att egentligen ser man ju ledare bara att man har varit det hemma vid och inte någon annanstans. Men däremot så är ju inte jag en sån ledare som tycker om att och, och hela tiden ta plats och göra allting själv utan... Jag har funderat lite på det och det sista så tänker jag så här, fast jag är en helt annan person i ledarstil idag än vad jag var för kanske ett halvår sedan. Det har förändrats väldigt snabbt på ett sätt som jag inte riktigt har förstått själv. Men jag använder mig av andra partister, om man säger så, i olika frågor. För att jag tycker att det är ju samma sak där som med de som arbetar närmast mig för det är ju oftast tjänstepersoner att ha händerna bakom ryggen och ge dem fritt spelrum och coacha dem istället mm. att det här är liksom kan man göra, man kan göra på det här viset, sen får de ta med sig det om de vill eller så gör de på ett annat sätt men det här är att hela tiden coacha fram dem istället för att jag ska hela tiden gå in i de frågorna som jag inte ha med att göra. Och det är samma sak när jag håller möte. Så försöker jag att jag som ordförande ska hålla i mötet. Och jag kan ibland sticka in naturligtvis. Men jag ska också hålla ordning på alla. Samtidigt som innan på gruppmötena så har vi gått igenom om vem som ska göra vad. För att man ska ha den här sammanhållningen. Så får alla prata fritt naturligtvis. Men är det yrkande och så så är det bra om... Om man vet det, att men det här ska jag ta så det är det ingen som är osäker heller. Men jag tror att det är ett sätt som, som jag jobbar på och inte som att jag inte är en sån som hela tiden ska bestämma allting själv. Sen är jag lite kontrollerande så jag gör nog det i bakvattnet men man behöver inte visa det. Men du, men du, du är en du är, jag tror att du är jättebra ledare till det så du säger jag inte bara för att vi är och att och går att vi, vi ränner för jag ser också den utvecklingen som du genomgår nu man märker det och det är klart att den rollen du har nu som kommunikationsutövande den är ju det är ju en väldigt tydlig ledarroll som du måste och parera på alla möjliga, du skulle du ska parera de, alltså, på det egna partiet och, och, och leda det. Sen så är det ju de alla medarbetare i kommunhuset och alla som jobbar i kommunen. Som, som, mm. Och sen så är det ju andra partier som man samarbetar med. Mm. Så, man, får, så att man måste verkligen ha en, en, en jättesvår ledarroll. Mm. Som, jag, som jag tror att du kommer att klara galant. Verkligen, jag tror verkligen det. Och man ser, man ser faktiskt hur du liksom. Eh, går in i den. Och hur du nästan ändrar liksom. Lite kroppsskvar. sträckt på det Så det är jättekul att se. Jätt, men man, hur man växer in i, i någonting. Och det blir så bra. Mm. Jag tycker det är jätte. jätte. Jag är som varma pappa. Ja, men man måste väl få det och man Livstillfarenhet och en kunskap om människor och jag tror mer och mer att om man är den där kunskapen om människor och livstillfarenheten så, så kommer man ganska långt med det och så visst mått av prestigelöshet och eh, tillit till andra och ja kanske lite galen också i och för sig, och det är det du med. Vi är lite galda, det är därför ja. vi är här nois men du, vi pratar ju vi prata om om, om ska fotet vi, vi prata om hästeteknik också eller? Ja, för det går ju lite hand i hand Aha. eller så vi kanske ska gå över på hästeteknik och och alltså vad... det är ju inget bra ledarskap naturligtvis. Peter min sambo säger att jag ägnar mig åt tärska ibland. Blir... när vi pro prokrastinerar. Ja. Nej han tycker att jag är, är liksom tycker att trycka till politiska diskussioner hemma och, och, och sådär. senast gjorde jag det igår faktiskt han har visst en viss poäng i det, att jag kanske gjorde det, det var ju dumt, jag gör inte det med andra tror jag eller så gör man det um, jag, så, jag, har till, jag har sagt till mina partister om jag, blir, om jag börjar och, och köra härskartekniker så får ni uh, slå mig med en stiltpanna uh, i huvudet och de har inte gjort det nu så att Första gången ett politiskt möte någon gång, det var ju många år sedan och då kom jag till ett gruppmöte jag var helt ny, jag tänkte det här skulle vara roligt att, att engagera sig i politik och då så satt det en, en man där som var så fruktansvärt spidig och otrolig, jag, vet, jag var helt ointresserad av i uttalade tittade inte på men han sa inte hej och jag väl, sa väl någonting och du vet, det var bara han tittade på mig upp och från och ner och, och, och lilla gumman ungefär det var inte roligt. Då gick jag hem och, och så grep spett och tänkte att jag ska aldrig mer utsätta mig för. Fast det gjorde jag ju redan måndagen därpå. Jag tänkte att nu jäkla. Mm. <laughs> Men det, det är ju inte lätt, det kanske vi har pratat om tidigare. Det är ju inte lätt alltid för nya att komma in i våran <coughs> och engagera sig partipolitiskt och, och i styrelser och nämnder. Och så där. för Det sitter ju ett gäng. Som har varit med länge, som vet bäst. Mm. Och, och det här har vi gjort förut, och det här har vi provat förut, och det här vet vi att det här är, det, och så kan man inte göra. Och ibland så känner jag att jag är en av dem, och jag vill inte vara det. Är. Man får tänka sig för. Verkligen. Om man inte vill ja. att säga att det där har vi ju provat innan, och det gick ju inte. Ja, för det är ju någonting som jag upplevde väldigt mycket i början när jag var ordförande ja. så hade man massa nya idéer och så var det så här, ja, men det har vi redan provat och det funkar mm. inte. är det kanske inte funkar då, men det kanske funkar nu. Alltså, så att det, det är en utmaning att faktiskt inte bli sån och säga att, men vi har ju provat det. Ja, fast då kanske man, ja men det kanske inte funkar precis på det sättet som vi gjorde då men vi kanske kan prova det på ett annat sätt än vad vi gjorde den gången. vi skulle, <coughs> ska vi... Ha öppet hus så att folk kan komma till oss. Ja, och då vet jag att ja, men vi hade ju det. Och då satt vi borta i Folkets hus. <hör> som är lite avkrok här. Man går liksom inte bara förbi där. Inte som hos er där man liksom, kanske är vid affären och så ser man att det är öppet. Så, så är ju inte Folkets här. Där, där vi har vår expedition. Och det är klart att det kanske inte funkar. Men det behöver inte betyda att det inte funkar om man är någon annanstans. Och sen kanske lite gör det någon annanstans heller. Men då har man åtminstone prova. Och efter fem år kanske man vill prova samma sak igen. Och då kanske man har ett nytt koncept. Så är det. Så att man behöver att se över det. Jag vet att vi skulle ha första maj. och då, Det här var ju några år sedan. Sa, men en familj. Ja men det hade vi. Och det kom ju nästan inga. Utan vi var helt själva. Men när vi gjorde det så, så kom det jättemycket folk. Så att. Ja. Det, det, det, det, det maj kanske inte funkade sist. då. Det, var, det första maj som ni hade nu sist då, 2022. Ja. Det kommer vi i tonen ta efter nu. vad är det, var det jag varit på. Det var på. Ah. Det, ah. det var ju något helt nytt att man står där och så håller man ett tag. Och så får man inte de den här finalen. Och så står man där med sina fanen här. Det var ju familj familjedag. Ja. Uh, uh, det är hela... bara ringat ringa till oss om ni vill ha lite hur ni ska göra. Man Nej. kan ju också söka... Medel från ja. olika fackförbund och så för att eh, göra första maj. Fantastiskt bra. Hela Hundebo gick ju med påsar som du stod Socialdemokraterna på. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Jag fick ett sms från en av mina tösers klasskompisar. De var ju ja, tio och, då. Och jag, ja, jag förstår ju det att jag har ju fått en socialdemokrat här hem hos mig. Ja. För hon säger att socialdemokraterna är det bästa hon vet. Ja, det var jättebra. Ja, det var jätte, jätte, jätte jättebra. Ja, ja nej, det var riktigt hit, så att, nej, det var roligt. Nej, men alltså, om vi ska gå vidare eller tillbaka till härskarteknik då, så eh, i början när jag var ordförande för partiet, då var det ju rätt så mycket härskarteknik. Det var ju en hel del eh, eh, konflikter och så, men... En sak som jag kommer väldigt mycket alltså som liksom har satt sig väldigt mycket på mig och som har gjort mig lite skadad idag. Det var att varje gång jag hade möten så var det några som försökte härska över min mötesteknik. Och använda sig av massa svåra ord som jag inte förstod. För jag var ju ingen van ordförande. Det var ju mitt första ordförande uppdrag jag hade inte varit aktiv i partiet speciellt länge heller. Det var ingen snäll början idag kan jag säga att jag är superbra på alla svåra mötesord som finns. Mm. Och kan nästan bli, då kan jag nästan bli så här lite härskare att men hallå, nej. nej. Så där kan vi inte göra. Utan ni måste göra att strukturen ska se ut på det här sättet. För att jag har tränat så mycket. Jag hade till och med på. På min Ipad så brukar jag skriva olika grejer i anteckningar. Och så har jag fortfarande kvar så här. Det här ska du göra på mötet. Så här, om någon försöker att eh, härska över dig över det här. Så gör jag på det här sättet. Och, eh, jag tränade alltid på dagordningen innan jag satte mig på, mm. på medlemsmötena. I fall om att det skulle hända. Så jag visste att oh, det här kan komma upp. Och om det kommer upp då ska jag säga så här, men, men jag brukar aldrig säga det idag om jag ser att någon gör det på fel sätt så skulle jag aldrig någonsin säga att men hallå hur, sådär gör man inte. Det skulle jag aldrig säga, men jag kan tänka det ibland att oj, så där skulle jag aldrig göra. Men, men däremot om det är någon jag känner så kan vi prata om det efterhand på ett bra mm. sätt. Liksom. Tipsa då, då skulle jag säga det att ja men när du gjorde så här så skulle du gjort så här istället. Utan man kan säga det på ett helt annat sätt. Men, eh, men det är en av de svåraste perioderna som jag har haft eh, i partiet. Det var när man liksom härskade över min mötesteknik. Mm. Eh, och första gången så här, ah, men då ska vi votera om det här. och tänkte så vad votera, vad är det kan man inte bara säga omröstning? Jag fattar ja. ingenting. Så att äm... sitta dit mm. dig liksom, lite. Du Therese, jag ska inte mm. komma in något annat nu. Men nu gör jag i tjänning ändå. Det är nämligen så att jag sitter ja. här med, med Ipaden. Eh, vi har ju digitalt. Och så eh, hörlurar på mig. Men om någon anledning så har jag inte... Jag har trott att jag har hört dig genom hörlurarna under hela podden. Men... Inte, nej, hörlurarna har inte varit tillräckligt instoppade i Ipaden, så, att, så att du har ju varit liksom fri i hela rummet här. Mm. <laughs> nu vet jag, inte om, så, jag vet inte hur ljudet ni känner när, när vi ska lägga ut det här, men, Jag, jag har ju ja, hört det. Jag har ju hört det jättebra, men jag har ju inte hört dig de hörlurarna som jag har på mig hela tiden. <laughs> jag gör alltid sånt här. Titta, ja, nu, nu, nu Avbryter jag dig med det här bara kolla det sen. Nej men Förlåt. låt ägna det. gjorde jag en härlig grej nu. Nej, Hör det gjorde jag inte. Om nej, precis när du, du är så. Liksom nej, jag berättade. var liksom. Jag var jag blir, klar. Jag, jag var klar. Jag var klar. Över mina hårdräkter. <skratt> Fars, men tänk om det inte blir någonting nu? Nej. Det är så, när det är inte virrig i hjärnan utelösa. <skratt> och nej. Ja. nej, jag måste säga mig en gång. Ja. Så är det. det. är inte härskarteknik, teknik. annat. Det är arrogant också, kanske ibland. Men jag upplever att jag inte blir, alltså i början eh, eh, så tyckte jag att av, av, av män framförallt att man blir utsatt liksom för lilla gumman och sådär. Det gör jag, blir jag inte längre. Om det har med min ålder att göra kanske, eller... Att jag inte tar åt mig. Eller att kanske kan det vara så att tiden lite grann har förändrats. att man är mer uppmärksam på det här nu. Och, och, eller? Eller jag är det vet. inte så? Jag vet inte. Det, beror, jag, jag, jag har en, alltså det känns som det är lite olika beroende på vilken liksom plats man befinner sig Och vilka mm. människor det är. Och hur långt de har kommit i processen med det här med mm. Men äldre har ofta, använder sig ofta mer av härskarteknik än yngre i alla fall. Men jag tror att vi har jobbat rätt så hårt på det i vårt parti så att man märker det ibland. Och det är de som, liksom, eh, som jag kallar för patriarkatet som bara man vill kräkas på för att de är såna här gamla gubbar och tanter som är elaka.